Välkommen till Karibien. Pirater på film har aldrig slutat med i för man hittar inspiration från en väldigt gammal åkattraktion från Disney World. When you marooned me on that godforsaken spit of land you forgot one very important thing mate. I'm Captain Jack Sparrow. 2003 drog dude Max med mm. mig. Och alla andra vi har på bio för att se en piratfilm. Men det jag som tyvärr inte sett utan. Ja, okay. Och jag, jag var ju väldigt skeptisk med tanke på hur det sett ut tidigare med Pirater på film. Ja, det har inte varit garanterat succé direkt. Ja, det är nästan garanterat flopp. Mm. Cutthroat Island. Sen är det väldigt långt tillbaka. Ja. Skattkamm kan skatt skattkammaren från 60-talet av Disney, eller kanske. Ja. En hiiglas. Det finns en ganska erulöflig 40-årsperiod, kanske en av, men glansdagen. Uh, kan man räkna Pippi Långström som pirat? Pippi på någon sort Svensk klassiker Det är en så klassisk. <laughs> För att komma in på färgen. Vi kanske heter Red Nodlad piratfilm. <laughs> <laughs> Nej, nah, lite otilly då. Vad är det? Notsbösa är den egentligen. <laughs> uh, 70-tal. 70 väl, ja, 70-71 där. Nu finns pirater. Ja, <laughs> Tidsresefilmen. Ja. Pirater som pratar svenska dessutom. Ja, <laughs> ja, Men det. det Nej, men det är inte Pippi vi ska sitta och prata om här idag utan det är Pirates of the Caribbean. Ja, men det har inte trelåsat innan så du känner att här ja, kan ju vara något. Mig, jag hade ganska. nog inte sett en trevligt mm. Jag var uh, Ganska fräsch När det gäller den här filmen här överhuvudtaget Men uh, visst uh, Jag gillar Johnny Depp Redan då ju, så, Men uh, man gav den en chans Man mm. hängde med Och fy fan vad fel jag hade <laughs> Fy fan vad jag älskar filmen mm. <laughs> Och fy fan vad jag älskar Johnny Depp efter det Ja det är ingen sagt en Global framgång mm. Oscar nominering för honom alltså <clears throat> Ja, den de fick ju ganska många Oscars nomineringar mm. Men den fick väl ingen Oscars den första då. Inte jag vet Curse of the Black Pearl mm. Jag skulle egentligen bara heta uh, Pirates of the Caribbean från början ju. Men uh, strax innan de skulle släppa den så ändrade de Och la till liksom, the Curse of the Black Pearl i hopp om att det skulle göra succé Och kunna göra spinna yeah, vidare Absolut det var väl ganska modigt kan jag väl säga med tanke på hur du har gått för piratfilmer tidigare. Känns jag självsäkrare? <laughs> ja. Det var kanske efter de har spelat in och så liksom att eh, vi, vi sitter på något bra här. Det är filmbolaget och det är rätt orolig över Johnny Depps <laughs> karaktär. Att han eh, kanske var för mycket. För konstig. Att han, <laughs> han skulle spela mest eh, säga Att det skulle skulle skulle ge uh, full retardet med honom. Absolut. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> If we don't have the key, we can't open whatever it is we don't have that it unlocks. So what purpose would be served in finding whatever need be unlocked, which we don't have, without first having found the key? Well, no sense. So, we're going after this key. You're not making any sense at all. The quirky from mainstream studio studio production. Yeah. Men de fick inte färdigt no? så resultat. Ah, uh, that's a jag ställer mig ofta frågan skulle, skulle liksom Pirates play en hit utan Johnny Depps version av Jack Sparrow? Han hade kunnat funka utan fast han har inte blivit en väldigt viktig ingredienska, jag känna. Han ger ju så mycket till Han Han, han visar liksom en ny piratstil kan man säga liksom, det är ju... En pirat från 00-talet <laughs> Eller en rockstjärna från, från 1700-talet kanske Ja, det är en inspiration från Keith Richards Ja, precis Prata lite som David Bowie Går är yes, ett verklighet allmänt tips i Sverige Ja, men det ser jag på någon intervju Att han tänkte liksom Han har varit ute på sjön så mycket Så att han har typ frådben Så att det sitter fortfarande kvar När han går på land sen Ja, ju Att det ska vara där att... <laughs> därför Därför, och rum Where's the det, gone? Where's the det gone? <laughs> Det mm. Jag vet inte vad, vad han har gjort innan. Detta. The Ring. The Ring. The Mexican, tror The Mexican, i ja, fan Ja, det kan ju stämma ja. Jag tror det. Den, den vet jag så förtjust faktiskt. Men eh, här tyckte jag han hittar klockan rätt. Sen kan mm. man ju säga hela den här rollistan som är ju fina skrivlistan som är så Jeffrey mm. Rush är ju ja, ja. fruktansvärt alla bra ja, så, mm. Bar Barbosa. Och eh, Orlando Bloom Som precis slagit igenom i saga om ringen Mm, bra till ja. Ja, alltså, det Alltså är helt frukt att komma med i Två sådana stora franchises På kort tid Ja, duktig agent antagligen <laughs> Ja Jonathan Price som govern mm. oss Vi har ju en kommande Storstjärna i Sully Saldana Som har en jätteliten roll här ju Sully Saldana? Ja, som är med i Avatar ja. Senare och även den här Kolumbiana. Okay. Jag snakar inte om megaskärorna här utan hon, hon blev ett välkänt namn i Hollywood. Yeah. Ben Några år I uh, ja, det var jag senare. Vad heter hon där? Anna-Maria. En av de första som. Uh, Nej, nah, det, det är väl hon som läppar till Jack. Ja, yeah, ja. Yeah. Där han faktiskt erkänner att han förtjänar yeah, det. Är det Okej. Okay. Och hon ska väl få det uh, interceptor, det här skeppet som snor i början mm. så har väldigt häftigt den enda tjejen i uh, hans crew. Just det, jag kommer tillbaka. <laughs> sen har vi den brittiska på så För mig är mer känd som komiker, alltså typis uh, komediserier innan detta kom. Du är utan säkerhet den värsta piraten jag har hört av. Men du har hört av mig. Och sen även andra, vi har ju även uh, Mackenzie Crook från... Uh, The Office, mm. Den engelska versionen ju. Ja. Ja, till Ricky Gervais. <laughs> Manuset skrevs redan på 90-talet av eh, Ted Eliott och Terry och är för ingen slänga in står. klösa Stål. Ja just det, jag är därför. <laughs> <laughs> pinsamt. Glömma henne. Som Elisabeth Swan. Alltid. Jag har fått reda på vissa andra namn som kunde dykt upp istället för henne så jag är ganska nöjd med att han valde henne faktiskt. Okay. Men äh, dit kommer vi. <laughs> ja, <okay>. ja. <laughs> äh, I alla fall, det skrevs på 90-talet av äh, Ted Eliott och Terry Rossio och äh, då nobbade Disney äh, totalt. Ja, Heart yeah. Island det kom in 96 och den blev en av filmens största floppar. Så. Ja, men jag, jag, jag tror faktiskt. till och med att detta var innan Cutthroat Island faktiskt Jag är inte riktigt honom För det förstod bara på 90-talet Bill Burgg skulle, skulle ha fått tag i manuset Och ville faktiskt göra en film på det Där han faktiskt kunde tänka sig Antingen Bill Murray Steve Martin Eller Robin Williams Som Jack Sparrow Oj. Samt Sylvester McCoy Som äh, Gavin Swan. Sylvester McCoy från, uh, han, är, uh, han är ju bland annat uh, The Doctor från Doctor Who En, en av de tidigare versionerna mm -hmm. Och är uh, den Radagast i uh, Hobbit-trilogin okay. Som man kanske är mer känd för nu För den allmänna publiken ja. Vad tror du om det Bill Murray som <laughs> Jack Sparrow Var det på 90-talet då Ja. Ja <laughs> Fan vad kul alltså <laughs> Han har sin person namn, den här... Mm. Ja. Flyget i pråten universum. <laughs> <laughs> Men Om vi säger så här... Bill Murray, Steve Martin eller Robin Williams? är med Vem hade du helst att säga som Jack Sparrow i så fall? Uh, Dötlopp mellan <laughs> Bill Murray, Steve Martin... Robin Williams kanske kunde inte ha något... Fast ja, jag han jag hade är... sin uh, chans med huck. Ja, jag, äh, tror, jag tror, det är, det, eller? Jag tror mm. det är nog därför han... Uh, tänkte sig Robin Williams mm. i en, en i en, en piratfilm här, man kan säga. För där, där, har vi, där har vi kanske en piratfilm till Hook. Ja, lite ja. halvt Peter Pan och pirater. Ja. Kan han få. Men den, den gick väl kanske lite bättre än Captain at Island kan jag tänka mig. Det har de flesta filmer gjort. Ja. <laughs> <laughs> yeah. Men äh, ja, jag tror jag skulle välja Bill Murray i alla fall för jag mm. Martin känns lite så äh, lite för mycket komedi liksom alltså, så jag måste säga för mycket Jacques yeah. äh, liksom. han är inte tillräckligt excentrisk. Nej precis så att han, han, han, jag tycker det blir mer överdrivet när han gör det. Så jag tror Bill Murray skulle kunna klara av den balansen bättre än Stie Martin. Alltså nu när man har sett Johnny Depp som Jack Sparrow då kan man inte tänka sig någon annan egentligen. Nej. Och det hade ju blivit en helt annan karaktär om Bill Murray hade gjort det. Kanske blivit ett mer rengolad pirat med lite kommentarer hit och dit. Ja, <laughs> det Han hade det sitt eget varumärke där. <laughs> en Bill Murray som pirat liksom. Det ja. hade inte blivit Jack Sparrow. Mycket omfamlade typ. film. Ja. Med, det är det som fan. Om vi går tillbaka till uh, själva filmen som vi ska prata om här nu. Curse of the Black Pearl. Mm. Det här hade kunnat bli andra personer som Will Turner. Alltså. Vi har uh, Jude Law, Eva McGregor, uh, Toby Macquarie och Christian Bale. Vad var alla tänkte som Will Turner då, och Orlando Blooms karaktär. Mm. Men i slutändan så stod det mellan Bloom och Heath Och uh, där uh, tror jag det var Jerry och producenten, som... Uh, tyckte att Blum har precis uh, visat ja, typ var skå skåpet ska stå med, så går nog ingen. Så det, det vägde till hans fördel. Ja. ja, till hans försvar så ser han faktiskt ut som en slags matiné <laughs> ja. Det är lite Eric Ja, jag skulle precis säga det. Liksom Eric Flynn. Nej. Absolut. Men nej, samtidigt när jag tänker på Eric så tänker jag på Robin Hood. Ju. Ja. Men ändå, det är det. Men visst, det är ju... Det är, det är, alltså, Erwin är ju klippt och skoran för liksom... Men så här, äventyrsfilm. Ja, klassisk precis. Klassisk stuk. Ja, så riktigt klassisk äventyrsfilm. Alla 30-40-tal. De svingar sig igenom... <laughs> Ljuskronor på taket. Ja. Ja, ja, precis. Men som jag sa innan... Uh, Keira Knight liksom... Uh, Elizabeth Swan kunde ha varit Amanda Bynes som eh mm -hmm. stor nyckelradio stjärna var det ju, ja, som eh, det då ut för senare. Men vet vi den här tidpunkten då, då var hon ingen, det var ingen ingen mega stjärna men hon var ganska frekvent på eh, typ ungdomskärlekskomedier och sånt där ju. Ja, hopp. <laughs> och sen Jessica Alba. Ja, vad känner jag av sen? Nej. Nah. Hon hade säkert kunnat komma undan med det med Hedern i på håll men känns ändå som Kira Nightly känns mer klippt och skuren än vad Jessica Alba gör. Ja, det och uh, Robert De Niro tackar faktiskt nöd till rollen som Jack Sparrow. Va? <laughs> <laughs> för han, uh, han trodde som alla andra att uh, eftersom det är en piratfilm så kommer han floppa. den floppa. Han är lite för gammal. Han är lite för gammal. Där det blev en annan uh, Jack Sparrow då, kan jag säga. Mm. Led du. Mafie McConnell, var ju så en aspirant till Sparrow. Men det uh, slutar på Jonny Depp och det är, känns som ett. Det tror jag alla var nöjda med. Ja. <laughs> <Yeah. laughs> och så älskade som han blev liksom. Och, uh, jag blev liksom en, en really pirat. En pirat career, så, ja, ja, ja, det är jag så. Han blev liksom en, en sexikon Med att också Johnny Depp var ju en sexikon innan Men själva karaktären Nu blev han excentrisk <laughs> <laughs> Men eh, han ville ju ha Sparrow till eh, lite mer Exentrisk Än vad han är mm. Han skulle vara utan näsa Och rädd för typ eh, Saker som peppar alltså, alltså väldigt Väldigt over Han fick lägga band på bandpåsar ändå Ja, det Disney som uh, nubbade de förslagen <laughs> Det finns en gräns va? Ja. Så, det, så, så hade vi låtit uh, Johnny Depp få helt fria tyglar så hade det kanske blivit för mycket. Så det kan kanske bara att det var någon som tyglar han lite. <laughs> <laughs> uh, Johnny Depp och Rick Duress var intervjuade hos Graham Norton. Så Rick det om Johnny att uh, if people knew what he was really like, his career would be over. <laughs> v v var Johnny med i Ja Det, här, okay. det var väl då någon spelade in Life's Too Short Han försökte spula ner Warwick Davis i en toalett Vadå, var det så bakom kulisserna? Ja Eller om ja. ja, du var, var med i en scen Bizarre Okej Mer om jag visste Keira Knightley, trodde du hon skulle bli sparkad? Mm. Efter ett par dagar så hon hade bara med sig en väldigt liten packning till mm -hmm. inspelningen. Jag vet inte varför hon ville, eller trodde hon skulle bli det ju. Och så i Soldanen som vi senare ser i Avatar. Så hon var ju på väg att sluta med skådespel helt och hållet efter den här filmen. Hon sa att alltså, alla som jobbar med filmen var jättetrevliga och sånt. Men alla den här, all den här politiken liksom, som gick från... Statister till skådespelare Skådespelare till regissörer regissör till producent och Producent i bolag och allting så alltså mm. den här hierarkin mm. Hon gillar till den politiken där emellan. I Tarantinos avsnittet Snackar vi ju om det här kända Ja. Det finns i Pirates filmerna också <laughs> Givet du <laughs> Så det är så. Ska du, ska du verkligen slå igenom en film så ska du ha William med dig. Har du slåg i bataljer så. Alltså. Är det en idiot de ja. tar med? Ja. Det kan få funka i någon annan situation också. Vi får testa. Ja. Förbjuden i Kina på grund av referenser till det övernaturliga och sånt. så. Yes så liksom, ja, Jag vet inte varför de, det, det är så sjukt att så fort det har med spöken och kannibalism och äh, massa uh, sånt äh, övernaturligt skit så blir den förbjuden i Kina. Det är därför till exempel då, Ghostbusters inte har någon publik i Kina. Det är därför det är större risk att floppa med sådana filmer. Mm. Men äh, ja... Utan Kina, med Kina, liksom det blev succé ändå. Ju, så det ja, ja. <laughs> spelar roll. Det är många referenser till den gamla också som faktiskt öppnades redan 1967 också. Aha, okay. Det är inte bara om namnet och stack. Nej, precis. <laughs> <laughs> det är ju framförallt på den här hamnen Tortuga. Mm. Där är ju mycket referenser till åktraktioner. Mm. Och sen även uh, vissa sånger som har, Jo, jo, jo, A Paradise Life for Me. Sen kan jag inte vara. A Paradise Life for <laughs> <Really laughs> yeah, liksom, uh, Me! Som är med i återkassionen, sägs av vissa skådespelare. Mm. Mm. Okay. Jag tror det var inför uppföljaren, första uppföljaren, så uppgraderar jag Eller att kanske till och med i efter den andra filmen så uppgraderar de hela attraktionen med karaktärerna från filmerna. Mm, Okej, okay. det, <laughs> <laughs> ja, det, det, det, det var ju dumt annars. Ja, precis. du har bra gjort. För man, man har ju sett hur den ser ut innan ju. Men det känns ju väldigt så... Det var väldigt 60-tal över det ju. Mm. Filmen är producerad av Disney också nu. Yeah. Så det är och ännu en, en, en, en, en ett exempel på vad, uh, man blir förbannad för att uh, då började gälla att Disney var Star Wars. Ja, det har väl gått ut. <laughs> ja, ja men man blir ännu irriterad när, när, när den kritiken kom upp. Ju. Man menar liksom, har de klarat det med Pirates, de har klarat det med Marvel innan dess så ja, just det. givetvis så ska det funka med Star Wars också. Tre år senare kom ju den man så det var ju uppenbart efter en sån säger yeah. Ja. Låt man manshestas som man heter på. Svensk. Svensk. Vi <laughs> yeah. glömde ju nämna musiken. Den första filmen är ju helt mm. underbar av Klaus Bødahl. Men bland annat hisa Pirate Vem kan inte, inte dela i motivet. Nunnna! Nunnna! Nissan! Det är inte det. Det är inte det. Det är inte det. Det är inte bara <skratt> ja, alltså, jag, jag kan tycka i hur många tracks som helst på den här soundtracket som jag kan lyssna på om Du ska peppa det. Det morgon Ja. göra ja. Det kan ja, Som sagt, bra musik. Rätt igenom kan jag tycka. Det är typ inte bara legmotivet utan även de andra tracksen är underbara. Väldigt really pumpigt. Ja, det är väl, alltså passar perfekt temat. Nej, uh, uh, helt underbart. Ja, det gifter sig. <laughs> <laughs> Och uh, i tvåan tar uh, den mäktiga Hans Simmer musiken. Mm -hmm. Han har faktiskt varit med i musikteamet ändå no, Jag vet inte riktigt hans roll i den första filmen Men han var, han var inblandad Han slingar sig in, tyvärr <laughs> <12. laughs> <laughs> Ja, precis Och jag tycker eh, musiken är lika pampig där Helt och ja, han är proffsande ja. Och eh, nu tar de in ännu fler, eh, vad ska man kalla det, verkliga myter Som David Jones, Locker och allt det här Cracken Kraken ja. Vad sa du? Den eh... samma kraken på svenska. Ja. På något sätt eller det, det måste vara kraken. Kraken. det är typ grekisk mytologi. Eh, uh, jag har hört norsk och isländsk Oj. fiskarmyt. Ja, ja. ja det är olika som är som jag jag läst någonting om grekisk så så, så. <laughs> ibland så alltså, undrar man liksom är, är, har du verkligen hänt när du kommer liksom, från så många olika källor. Ja, det har funnits en jätteblickfisk. Det är ju inte omöjligt. Hoppas han hittar ett drakskelett någon dag. <laughs> <laughs> ja, men det är ju så Men det finns både i den, den engelska mytologin, alltså det är mycket som är drakar och riddare. Och... Mm. Sen tar vi i Kina, där finns det också mycket med drakar. Ju. Ja. ja. Och även den flygande höljanden. The Flying Dutchman är alltså en mytis, mytisk spök ett mytiskt spökskepp är det ju, yeah. med massor massa olika versioner på jag tror att den holländska versionen är även en holländsk äh, kapten som skulle segla runt Godahops och Wooden eller något sånt där mm. jag är inte så inläst på det men något sånt kan det nu vara <laughs> mm. han plockar och tar för lite olika myter och... Så, ja. Vi får ännu finare skådespelare Bill Nej. Mm. Som David Jones Braise <skratt> <skratt> det, det måste vara det häftigaste Att vara med i en sån här storfilm Och så bara gå runt i en sån här Grå, grå uh, Motion capture suit <skratt> Ja Alla andra fräcka piratkläder Koppstumpen Ja <skratt> Han är Johnny Depp står örg mot örg. <laughs> <laughs> Men vilken kan även David Jones alltså. Ja, det. det är bra. Ja, fy fan. Jag har sett Bill Nye skådespelare så liksom är helt underbart. Mm. Price. Första tanken var ju att han skulle vara holländare, men Bill Nye har ju sagt är I don't do Dutch. <laughs> Bara du sköt i. Scottish, så han fick bli sköt yeah, i. Yeah. Men äh, det funkar väl. Helt skära gör jag så. Ja, ja. Absolut. Och så på grund av äh, inslagen av kannibalism så blev den förbjuden i Kina den också. Nej. <laughs> det är som en äh, peak med Kina. Alltså gillar ni inte av Ska ni ha en dubbel <laughs> duosa? Jag gillar inte en så kan ni inte få se tvåan två år ner heller. Väldigt bra inledning. <clears throat> Jag måste säga, när Jack Sparrow ska fly från karibierna. Det är en väldigt lyckad så mix av action och slapstick. Uh, yeah. <laughs> <laughs> ja. Lång lång picky picky. Mum meetsweeney. Eller det det, det, det nästa så att det blir over the top där liksom att det blir för komiskt. Ja. Yeah. Så kommer ljudeffekterna. <laughs> ja. <laughs> yeah. Får jag ju spån med Det blir <bara> <skratt> det där. <bara> <skratt> ja, till exempel den här scenen om de hänger i de här dödskallfängelserna som hänger vid bron mm. Det är det första de är, jag tror det var i uh, Mythbusters. Och testa om det verkligen gick att svinga och liksom uh, få en sån sving så att de kunde komma till andra sidan liksom och klättra upp. Och det kom fram till att det var inte möjligt. Okay. Det är bara i filmens värld. <laughs> Men i en film där uh, finns en jättestor bläckfisk och en kapten som ser ut som en bläckfisk. Yes. <laughs> Då känns det som uh, piss i Mississippi. <laughs> och vi får ju svenskt... Uh, i denna film så genom Stellan Skarsgård. Just det. Jonny Depps kompis fick vara med och hjälpa till med designen på besättningar av flygande holländaren. Alltså David Jones besättning nu. Ja, det kan du, gissa, bunch. <laughs> kan du gissa vem den här kompisen var? Keith Richards? Mm, nej. Huh? <laughs> Om du tänker, tänker och konstiga designer på filmer och sånt här. Han som gör det Alien. Ja. <här> <här> h a g e g e g Nej, men inte han. Jag vet inte om någon är min ens. Nej, nej, nej. Men jag kan säga så här. Om jag gäller en lättråd att Johnny Depp är med i många av hans filmer. Tim Burton? Tim Burton. har varit med och designat utseendet på det här. Jag tänker säga att utflippa ser rätt ut Ja, precis. Och då trillade på trillade ju liksom, ner. Oj, oh, fan vad häftigt. Keith Richards skulle faktiskt göra en cameo, redan i denna filmen. Som uh, Captain Tig. Men han trillade från ett tropiskt träd eller Nej, han fick avstå på grund av uh, värsten i Rolling Stones. Ja, ja. Men det stämmer att han tri trillade ner från en palm eller fan vad? Han efter en kuggersnatt eller och jag känner allmänt inte. Ja det, alltså, det det, det ringer ju bara Jack Sparrow hur man då. Ja det är fantastiskt. Jag trillat ner för, efter att ha letat efter kuckesnutter. Ja, för för rollen Detta är uh, den enda uh, filmen i franchisen som jag får att minns. Hm? Och. Det, uh, det, effect, ja, ja precis, yeah. Ilem's första Oscar sedan Force Camp 1994. Men det kanske jag känna liksom, är det då att man tar ILM för givet med tanke på att de har ju varit ledande ganska länge inom den här branschen med special effects. Ja yeah, precis. Så, och då vet vi att vi, vid den här tidpunkten har ju Veta Workshop kommit in också. Med, det är med mm. ja, de ju med Precis. Ja de gjorde ju typ till alla Peter Jacksons filmer yeah. men... De slog ju verkligen igenom mig, Sagan och mm. Därför tycker jag konstigt att de inte vann för första filmen också. Har mm. du väl ganska bra av oss Ja, så Sagan och ringningen så kom samma år, kanske för knäppt den. den 2006. Fick, 2003, om alltså du första film Ja, just det. Kanske för knäppt. Kan ni ja, stämma? Jo, ja, det måste de ha gjort tyvärr. Ja. fick ju typ 11 mm. eller något. Det var ganska stor ja. ja. <laughs> Det är kanske svårt att tävla med. Men ja. byggde du faktiskt både så, äh, Svarta pärlan eller Black Pearl. Vad föredrar du att man översätter namn för den första filmhusets Svarta pärlans förbandelse eller någonting ja. Och Black äh, Black Pearl är ju ett skepp. Mm. Det handlar om ju. Det är liksom inte en pärla då, då, då, då vill jag liksom att ja men då heter den Black Pearl liksom inte Svarta pärlan för fan. Ja, jag brukar kan inte gå med det, engelska. De ja ett. det vill jag helst göra Därför ser, Då, då säger vi The Black Pearl and The Flying Dutchman Jag kanske inte helt konsekvent när jag kommer till filmtitlar Kanske kan jag hoppa lite fram tillbaka Ja, ja men det vill kanske lite hur man är uppväxt alltså, man är uppväxt med de svenska titlarna Som vår generation kanske är Vår generation och de Eller generationerna mm. Kanske mer vana vid svenska titlar Ja översatte sig mer för Och det kommer förmodligen att vi förmodligen göra en special om senare Översättningar <laughs> på filmtitlar Där de har inte tänkt Nä. Kan vi ett mycket tack. kort avsnitt <laughs> Därför äh. kallar man en special Så kommer man undan med det ja. <laughs> Vi får se mm. <laughs> Cracken var tydligen Jävligt svår att animera också Så teamet fick faktiskt Instruktioner att se en gammal Klassiker från 1962 mm. Kan du visa vilken det är Jason and the Argonauts Nej, Godzilla vs King Kong <laughs> För där tar sig en levande bläckfisk Över en eh, miniatyrstad Så de har väl tittat på den här bläckfisken och den rör sig Och lite sådana... Se på fan. Nej, Så det där, då fick jag in Godzilla-filmerna också Ja, yeah. <laughs> Och King Kong Jap Japanska King Kong får vi säga mm. För han var inte snygg <laughs> <laughs> Den slår man inte lika mycket med häpnad Det var David Jones det, Den karaktären gillar jag skarpt Och Kraken gillar jag också alltså... Ja verkligen underhållen Jag gillar att uh, slutet. Det är ett, det mm. lite så cliffhanger. Ja. Jag fick fan stå på häls sista sekunderna bara bara så han kom tillbaka. Ja, rent, rent, för, ja, det, det var hör ju efter men jag tänker mer på uh, vad ska man ska säga experience Spar öde. Mm. Antingen sker kuno skitit ihj eller låter att han var död. Mm kan jag känna. Liksom. Alltså liksom, nu när, när blir utrean att ändå ska de till världens ändå hämta henne istället. Liksom. Mm. Att, nej, jag tycker det blev lite, blev lite för mycket då. Oj, vänta bara nästa film. <laughs> ja, men det är lite det jag menar. Liksom. Nej, alltså, nästa funka. film. Stora effektfilmer. Man måste fläska på ännu mer varje film. Ja, jag tycker det blev lite för mycket. Avengers-syndromet. <laughs> <laughs> ja, men ja, då kan vi lika bara gå in på vid världens ände som mm. kom året efter. De spelar in samtidigt ju. Jag var yeah. på följd. Här får vi se John Fat Chow som uh, Sao Fäng också. Står Hong Action Scories. Inte Chow Jun Fat. Jag har bara skrivit det i fel ordning helt enkelt. Ja. <laughs> det är exakt samma person. Ja. Jag har bara sett Jun Fat först. <laughs> The show. <laughs> John Fett yeah. John Fett han givetvis Vad du jag Och här får vi egentligen säga Keith Richards Som uh, Sparrows pappa yeah. Och hela den här uppbyggnaden När han kom in, det tycker jag är riktigt häftigt ja. The code is the law Don't do don't Nej det är, Det går ut när han kom in yeah. <laughs> Faktiskt han var ju tydligen så jävla full på inspelningen så vi Binsky var ju tvungen att hjälpa han med alla lines mm -hmm. och allting bara för att det skulle, skulle klara sig. Men Han, han sa han bara liksom försvara sig själv med det. Liksom, If you want, want it straight, you got the wrong man. Precis. The real deal. Det är, det är, liksom, det är inga, inga falska myter om den här mannen. utan nej, nej. <laughs> allt han gör är liksom... <laughs> R rätt igenom äkta. Original av Det är alltså. ja. slike. Ofiltrerad. <laughs> ja. Men den är ju mycket mörkare än de andra filmerna. Så du det. Ja, Jag tycker, det framförallt i början när De börjar med hängningar. Är hängningar av alla pirater så hänger, slutar du hela scenen med att det kommer en liten pojke som ska hängas hos sig. Och det är inte så som i klassiska hjältefilmer där pojken räddas utan. Han blir hängd. Mm, precis på närmaste slutet för piraterna. Ja, precis. Vi har ju fått se den här nya skurken. Katler bäcket Beck redan i tvåan. Ju, som spelas av Tom Hollander. Men han har ju varit en, mer ett sidospår i tvåan. Ju, när, man, mm. när David Jones har varit den större skurken. Ju. Ja. Och här blir det tvärtom. Han har ju lyckats ta... Hjärtat från demens gäst ju Där David Jans hjärta är ju mm. Därför kontrollerar han ju David Johns Lite därför äh, tycker jag det förstör lite. För, liksom Det slutar ju med att äh, Tvåan slutar ju så häftigt Att äh, Kraken tar äh, Sparrow och The Black Pearl mm. Och sen i trean så är äh, Kraken borta det känns som de hade inte riktigt något bra sätt att liksom lösa kraken på så de gjorde det på detta sättet. Ja, det psykadeliskt från Jack Sparrow. <laughs> det är väldigt galet alltså. De ja, bara... precis. Han är... Jag gav så bizarra i en sån bred film. Nej, ja, men han, han gjorde ju bra alltså Jack Sparrow. Ja, ja. Man får komma in i huvudet på, på en typ. Lite som i huvudet på John Markovic. Ja, Nej, men, men... Lite så... Markovic, Markovic, Markovic. Markovic. Väldigt surrealistiskt ja. Men äh, jag saknar cracken i den här filmen liksom. Fick en el. <laughs> saft jag senare för liksom. Jo jo men, mm. så, alltså, Det blir en liten fin äh, Dialog där mellan äh, Barbosa och Sparrow När de står där vid den döda Kraken liksom, Det tråkiga med vad den sista är Att även du kommer dö ut typ. Jag tyckte det var liksom så jävla billigt Kommer med att de inte lyckas få in det i Mone att de lyckas besegra Kraken Utan oh, ja, de tving tvingar ja, ja, ja, ja, ja, jag gillar inte det alltså. mm. Jag gillar det alls Faktiskt Sen förstår ju Cat lobby varför han ville äh, Att Monstret skulle dö men mm. Samtidigt bestämmer han av Kraken Så är det ju ett jävligt bra vapen ja. Så jag behöver förstå honom och inte förstå mm. Det är väl överlägset <laughs> längsta filmen alltså. är... Ja, det, det kan jag stämma Det som pågår för evigt Alltså det, minst, det är minst ett sjöslag för mycket Kunde jag ta till ja, men Det gillar jag faktiskt med Pirates Och alla de här sjöslagarna mm. Men det jag ju gillar minst Med uh, at Atworlds igen är ju liksom alla de här Förflängande, det är den som Förrådar dem och sen förrådar nästa Och det ja. är liksom Fram och tillbaka hela tiden Ja precis Först ser det Will Turners för att han är sur för att Elisabeth älskar Jack Sparrow. Sen är Jack Sparrow som förrådar dem för att han vill komma undan. Ja. sluta bry <laughs> Kom igen. Ja. Get on with it. Det blir lite för mycket. Där kan jag, på den biten kan jag säga. Vad gillar du mest då? jag gillar faktiskt förslaget. <laughs> Ja men det alltså den här igen. sista liksom. alltså musiken mm. är pumpit och Maelstrom ja. när uh, skeppet uh, skjuts i tunamme bäcket ja, det, men... det är väldigt snyggt alltså. <laughs> Ja precis. Allting blir uh, explosioner ja, ja. <laughs> bakom, ba bakom honom och framför honom men det är inte för den sista musikstråket där han får inte själv. vi mm. <laughs> är ja, Väldigt Visuellt, visuellt och snyggt. Yeah. Men uh, ja, det hela, jag skulle säga att musiken är det bästa med. <laughs> jag, är ganska, jag älskar musiken. Alltså. Jag Nej, det skulle jag tyvärr påstå, Men de gör filmerna så mycket, mycket bättre. Yeah. Sätter <laughs> um, rätt mode direkt. Yeah. Och, uh, han, han ändrar ju temat lite i den sista filmen. Också, för det är typ ett kärlekstema istället. Och den musiken är ju så jävligt, den, den, är, den är inte pa lika pampig utan den är mer fin, riktigt fin. Mm. Men jag, jag älskar musiken i den är också faktiskt. Och Govabinsko har varit med mycket och hjälpt till med musiken där också. Han, han och Simo hjälpte sig åt i den här sången Hoist the Colors, mm. som de sjunger framförallt i början. Då. Och han spelar även elgitarr i tracket Parlay när de träffas på den här lilla ön så har du lite geligt här och det är faktiskt regissören själv som spelar Mm, måste -hmm. du hålla fingrarna borta? Nej Nej <laughs> ja, men det är faktiskt häftigt Jag gillar en låt som både du och jag gillar rock mm. så jag tyckte ja, det funkar, funkar hur bra som helst för det är inte så mycket utan det är bara lite men... ja men hela den scenen faktiskt gillar också. så. När, ja, när den låten börjar liksom då, du du du du och då den de, de nya piratkungen Elisabeth Swan har ju precis ägat på dem liksom och så ser de ett skepp i, skepp i horisonten liksom och alla bara mm. och så plötsligt kommer det liksom bara fler och fler <laughs> och då blir de inte så tuffa längre. Och så kommer det här i tariffet. I det här laget bör man kanske bli lite mer på Pirates. behöver ja. behövde en välbehövlig paus. Ja, det blev då så fyra år. Vänta <laughs> med? Nej. Men ja, äh, äh, detta är en sån film som faktiskt kunde skitet i, känner jag. Alltså 3 eller 4. Stranger Tights Stranger, Stranger Tides, ja. Lite lös baserat på en bok som är samma titel från 80-talet. Mm. Tim Power skrev den 1988. Så man känner liksom igen det, ja, men då är den upprättelser sen tidigare. Då kan det funka ju men de har ju drätt ner på budget och allting så att det känns Jag tror jag, jag behöver det, så att de skalar ner lite. Du tror jag det. Jag tror att de vinner på det. att de inte blev för kan... ja, Men Jag tror jag mycket, för mycket av budgeten gick till Jonny Depps lön. Gavre har gjort sitt och Marshall tar över och i ja. Och det är ingen dålig Refissör där heller Avstått för Chicago mm. Geishas Memoir Into the Woods Så det är ingen dålig refissör där heller Utipad, dock <laughs> Ja, Vi får ju även mm. säga Penelope Cruz mm. Som Angelica Och en av dina favoriter Ian McShane som mm. Blackbeard Ja då och, ja, Han gillar ju också mm. Blackbeard mm. Alltså, En vacker karaktär också. Ja också Edvard Teach. Ruggig typ. Och <laughs> sjuharen. Ja, hans skägg, det ryker ju, hans skägg har det för mig. Ja. Men det gjorde det i verkligheten också. Alltså. Det var en effekt han gjorde bara för att skrämmas. Skrämma, <laughs> <laughs> ja, alltså att de var så måna om det teatraliska redan på 1700-talet. Liksom för att skrämma sina fiender och allting, ja det är häftigt. Men vi kunde sätta Alfred Mullina som... Blackbird istället från McShane. Vad tror du det är hade blivit? Alltså, my... får bå båda är oh, ju väldigt fina skådelser. Yeah. Vi får ju även uh, sjöjongfruer i denna filmen också. Uh, Astrid börjar Frisbee som Serena bland annat. Kunde spela som Megan Fox. Det var en jävla tur <laughs> kanske. <laughs> jag har fått uh, Bruckheimer. Nej, det var inte. Det var Michael Bay som hade en twist med henne. Men... Nej, det var faktiskt inte Michael Bay utan det var... Steven Spielberg. Uh, hon hade sagt om oh, Michael Bay, fast var det Spielberg som sagt att Michael Bay är kicken? Uh, grejen med hon hon hade ju kallat Michael Bay Hitler. en Hitler. <laughs> <laughs> På ett förjämnsats alltså, så Michael Bay skiter i viken. Han, han du lite ganska lätt. Men Spielberg som då har återfunnit judendomen och allting. Då, då det är det kanske part. lite mer... Uh, känsligt liksom. Ja, det är det ju. Jag menar uppe kan få på då att hon som är en ung snärtare kanske ska ja, ja. <laughs> Nej, men du förstår vad jag menar. Alltså en en teenage brat som borde kanske lära sig mer om historien typ. Ja, ja. att vara respektlöst mot alla som gick bort. Oh, ja, andra världskriget. Och det går att hon blev ju April O'Neil i Tortoise ja. som Michael Bay producerar av så det, det visar ju att de, de är okej okay där syns det syns emellan. nu. Ja. Penelope på Cruise är faktiskt gravid under inspelningen. Så ju mer inspelningen går, ju mer börjar hennes mage synas. Ju. Så på de här, där man ser hela kroppen och sånt, där är det hennes lilla syster som hoppar in som buddy double mm -hmm. kan man säga. Monica Cruise. Och det var väl lite kul. Ja. <laughs> Vi får även säga Queen Anne's Revenge som är Blackbeards skepp ju. Mm. Både i filmen och i verkligheten. Och detta var den enda Pirates-filmen som inte fick en enda Oscars nominering. Så det, det är ännu tydligare på att detta är den absolut svagaste i hela franchisen ja, i Hittills ja. i alla fall. Det känns lite att nu jobbar du för pengarna. Ja. Det här, liksom. Jag har alltid haft en teori om att suger musiken så suger filmen. Ja. Och jag Musiken är ju... Kommer jag inte ihåg det ja, ja, det är ganska snabbt, Det är så han där och för mig. Men den är inte alls lika bra. Men det ja, är en duglig underhållning. Ja. Om man gillar genren liksom. Ja. Ja, ja jag svarade från när jag var liten. Liksom. så treviskartörerna och Indiana Jones och sånt där. Så här ja. Om de här filmarna kom snarare runt tio så jag inte... Det här är det <laughs> Men uh, jag tycker att uh, här, här är, här är ju inget slag ute på sjön heller ju, utan det är bara lite... Uh, det är avskalat, jag tänker. Det är. är verkligen... Det är så från verkligen gott från... Uppe på 11 varje trev. Ja, precis. <laughs> This one goes to 11. <laughs> <laughs> what we do is if we need that extra push over the cliff, you know what we do? Uh, put it up to 11. 11, exactly. One louder. Why don't you just make 10 louder and make 10 be the top number and make that a little louder? Så går de på 2 i eh Diana. Ja, precis. Diana går när man är ute på så är ju är typ äh, egensammen som får oss in på spanjorerna men det händer ingenting. Nej. Annars får man säga lite löst på Queen Nance Revenge till exempel. Det kan det kanske där. Är lite för avskådat. Kanske skulle bara crank mm, cranka upp volymen lite. Grann. Ja precis. Du kunde haft något slag ute till sjöss åtminstone. Ja. Och det är jag, jag, kom, ja. Jag kommer inte ihåg någon sån. Nej ingen kom Jag, jag ihåg att Gene McShane var bra och att man sjöjungfru står som inte går om någonting. Och i vattnet. <skratt> <skratt> ja, den var ganska ointressant faktiskt. Ja. Mellan Astrid äh, och Sam Claflin som spelar Philip som lyckas komma med på den här resan. Fullkomligt ointressant. Mm. Ja, det är det jag tycker så för både Cruise och McShane är ju fina skådespelare så yeah. tillsammans med Johnny Depp då liksom. Alltså den gillar jag inte alls lika mycket som de andra tre. All, men framförallt den första är ju verkligen det är ju, jag, jag, tror, jag, jag tror jag tror jag har träffat på någon som har tyckt att den första filmen är värdelös. Nej. Sen har jag hört det både dig och det andra om alla uppföljarna men. ja absolut. Men då, nästa vecka så kommer ju film nummer fem i franchisen. Och jag hoppas att vi uh, ska ta en titt på den. Ja, det får jag absolut. Vi är ja. sugna på det i alla fall. Johnny Depp är tillbaka. Johnny är jag tillbaka. Jag kan inte säga men även <laughs> Dock at Orlando Bloom och Cary Knightley ska representera sina hållar. Regi av Joakim Rönning och Espen Sandberg. Är det svenskarna? Nej, det är normen. Jag har bland annat uh, refuserat Kuntiki och uh, Max Monus. Aha. Det är filmer som jag tycker är helt okej. Okay, alltså, Släpp in Nordborg. Ja, <laughs> <laughs> yeah, det kan vara intressant att se hur de klarar sig. Det kunde vara Tim Burton, Sean Levy som refuserar Will Steele, Sam Raimi eller Robert Sanders mm. som kunde refusera. Men det blev normen i, slu i slutändan. Se vilken riktning de tar det Ja, mm. yeah. och som sagt, vi får ju fortfarande Barsko-desar. Javier Bardem. Som Salazar. Detta, denna filmen kommer att heta Salazars Revenge. Han kan göra vara uh, yeah. han. Ja, framförallt efter yeah. no <laughs> att ha bundit. No Country Fog Man. Skjutas tillbaka. Men uh, han är ju den som har gjort den intressantaste bundskurken, kan jag nu tycka. Mm. Ja. Kristoffer Waltz, när vi ändå snackar om bundskorkar, skulle, skulle faktiskt det. spela Captain Brand. Men han hoppade av på grund av andra arbeten. Och då tog Bardemme över och då gärna de namnet på skorken istället. Mm. Brand, Russell Brand ska jag säga i färgets. Åh nej. Fatt, när slog igenom så han är ganska mycket piratstil. Eller? Ja, han ser ut som en nördig Ja, han så, nördig Jack Sparrow. <laughs> Han, sk han, skulle, han skulle kunna vara Jack Sparrows lillebror. Ja. Jack Sparrows jobba. det de Jävla jobbiga lillebror skulle ja. kunna tänka. Stänger inte så mycket film nu <laughs> är tiden eller mer? Stänger ja, det, det Är bra? Jag tycker på att passa bättre <laughs> Politisk aktivism. Ja, det är en verkligen Sen ska vi få uta lite Orlando Bloom kopplingar. David Wenham ska spela Scarfield. Mm -hmm. Vad det nu är för typ Han spelar ju faktiskt Faramir i, i Sögon mm. ringen Och ja, han är ju även med som den här berättaren i 300 Och vi får även se Adam Brown som *Crumble*. Han spelar dvärgen Ori i Hobbit-trilogin okay. Så det är ju två stycken som har jobbat med Swago ja, politik. Ja, det heter. <laughs> ja precis. Men förutom Blom så vet jag att han Martin Klayba som spelar eh, Marty spelar den här lilla dvärgen Jo så kommer tillbaka. Mm. Och där där är en scene i, i den tredje filmen jag älskar när han kommer kommer med stjärnallah stort jävla foto på flyg och, och baklänges. <laughs> det är så, så klart det, <laughs> det är så obvious. Ja, Men, <laughs> det är det. <laughs> det är ändå så jävla jag underbart. <laughs> Enmans canyon. Och well, I mean, nah, även när de har de här eh, de, de ska se ut som skjultpaddar När de simmar i vattnet mm. Alla har typ en skål på huvudet Utom eh, han Lee Arenberg Som spelar Pintel Han är ju skallig redan från början Så han har ingen skål på huvudet <laughs> ja, jag tyckte, eh, det, det var helt underbart att säga Paul McCartney Ska tydligen göra någon roll i den här filmen också Salazar's Revenge uh -huh. alltså. Har han gjort några cameos på film? för. Ingen aning Nej, inte alls <laughs> Det står inte, på EMDB i alla fall det står det ute vem man skulle spela när jag skulle upp detta ju. Rent hannismässigt så ser det ut som att vi ska få se en ung datagenererad Johnny Depp i form av Jack Sparrow. Mm, det kan bli lite hur som helst. Ja. De lyckades ju bra i Rogue One ju. Ja. Mm, det heter de inte upp helt <laughs> <laughs> Ja, precis. Det är där det är... Men visst, de kan få förbättrade, det fram till. Nu. Ja, det är ju fortfarande Disney. så det, ja, ja. det kan ju fortfarande bli bra ju. Det måste vara samma. då för att smak på blu. För att så. <laughs> Just för, vi, vi ska få säga en ung äh, Captain Teague också alltså Johnny, eller heter Johnny Depps pappa, utan Jack Sparrows pappa som ska spela som en tysk Alexander Cher. Ja, jag kan tänka mig att de skulle datoranumera Keith Richards in och <laughs> få bort alla de rynkarna. I alla alltså, fall om ju titta på en gammal Rolling Stones ja. poster och något sånt. Det går ju. Han liknar ju Jack Sparrow långt hår eyeliner. Det <laughs> <laughs> Efter sett både Super Bowl och trailer efter, efter dig så har jag blivit mer pepp mm. ja, men här, här är ju verkligen här, är ju, här verkar det vara lite slag och lite så såhär till havs liksom, det man förväntar sig lite av piratfilmer det, det saknar jag liksom fullständigt i den fjärde filmen ja. Det var lite liksom för avskadad Ja, där blev det liksom ja, Nästan den närmsta Liksom slåget till sjöss du får dig, liksom När de sitter i sina hodbåtar Och ska försöka fånga Färgonfruar liksom Det blev lite, lite, lite krustat ah, Låbudget version och så när de eh, brittiska armén stöter på den spanska. Men det blir inget krig för att spanjorerna har något helt annat i sikte. Det, det ser, hela den scenen ser väldigt skubbra ut. Skit <skratt> om man säger. <skratt> ja, liksom, de tittar alltid ens på de, den brittiska flottan som, när de åker förbi. Liksom. <skratt> jag kan tycka liksom att man borde vara lite nervös att den brittiska flottan ska liksom anfalla. Yeah. Men nej, de bara tittar rakt fram. Det är mot publiken. Ja, men det är nästan lite spökligt. Tittar de för bli, alltså, vad händer nu? Är det, alltså? ja, det är i fyran alltså. är i fyran. Men nej, jag liksom ser, ser verkligen fram och är emot att säga liksom, slag. Swashbuckling. Men uh, som sagt Som vi har sagt, sagt innan så, uh, Här vi ger bara dem Som skorkar så det funkar jävligt bra ja, ja. garanterat Men visst, alltså, det, det sa man ju Om uh, Ian McShane också, Som är jävligt bra också ju. Mm. Det är ju inte Blackbeard som är det stora problemet I One Your Tides Men Nej. det bär inte upp tyvärr Nej Men ibland kan det vara svårt att bära upp en hel story med hjälp av en enda karaktär eller <laughs> ja. två. Jordtvist. Vi får Jag har en gnutta hopp kvar. Annars, jag, annars räcker det. Gå, jag går in på min telefon och spelar lite <laughs> soundtrack. Det är ju skammusik. Finns det en diskversion? Kan man tänka sig inte ja, Det släpps ju till och med på själva soundtracken mm -hmm. Alltså lite så här uh, Remix trance version uh, <laughs> <buffon och laughs> <där. laughs> Lite olika Disco, disco, good, good versionen på den. Disco, disco, good, good, disco, good, disco, ja, good. Disney good. vet om man sätter fart på <laughs> Försäljningen. Ja, absolut. Alltså, det här ledmotivet känns lika trallvänligt som Star Wars. Liksom. Alltså, Ooh, Star Wars. Alltså, det jag gör att göra en disco version på det precis som de gjorde på Star Wars. Ja. Mm. det du, du, du, du, du. Nej, absolut. <skratt> <skratt> ja, men lite så. Ja. Ni fattar vad jag menar. Ja, ja. Men då kommer vi förmodligen tillbaka med en liten i biomörkert special med Salazar's Revenge. Absolut. Inom kort hoppas jag. Ja, kom in. Det får vi se. Och med de orden tackar vi för oss för den här gången. Och avsluta med att rota lite i arkivet. The Adventures of Robin Hood är förmodligen en film som Errol Flynn är mest känd för. Men en film som satte honom på kartan var faktiskt piratfilmen Captain Blood från 1935. Baserad på en roman av Raphael Sabatini med samma namn från 1924. Samma år kom fakt äh, faktiskt en stumfilmsversion. Filmen handlar om Errol Flynns karaktär Dr. Peter Blood, en läkare under 1600-talets England. Felaktigt dömd för förräderi blir han förvisad till Västindien och såld som slav i Port Royal. Ett spanskt fartyg attackerar staden och då passar Peter Blood och hans vänner på att ta över skeppet. Och där blir det de mest fruktade piraterna över haven. Du har lyssnat på Projektorn rullar med Alexander och Max. Du kan maila oss på podcast du kan även hitta oss på filmtrepolis.se eller på Facebook. Och som vanligt, gå inte vilse i biomarkret!